Коментар до четвертого розділу. Коли ви все залишаєте на волю випадку, то раптом починаєте розуміти, що удача більше не на вашому боці. Пет Райлі – баскетбольний тренер. Якою мірою ваш інвестиційний портфель має бути агресивним? Це, як каже Грем, більше залежить не від того, які інвестиції ви робите, а від того, який ви інвестор. Існують два способи, як стати розумним інвестором. Постійно досліджувати, відбирати і моніторити динамічну комбінацію акцій, облігацій і паїв взаємних інвестиційних фондів. Створити постійний інвестиційний портфель, який працює на автопілоті і не потребує подальших зусиль, але викликає невельми велике захоплення. Перший спосіб Грем називає активним або ініціативним. Він забирає багато часу і потребує неабиякої енергії. Пасивна або захисна стратегія не така затратна з погляду часу і зусиль. Проте, обравши її, необхідно майже аскетично відсторонитися від бурхливого гамору фондового ринку. Інвестиційний консультант Чарльз Еліс стверджує, що активний підхід фізично і інтелектуально виснажливий, тоді як пасивний, емоційно залежний. Докладніше про відмінності між інвестуванням, яке потребує фізичних та інтелектуальних зусиль, і інвестуванням, для якого необхідно контролювати емоції, дивитись розділ 8, а також працю Чарльз Д. Еліс «Three ways to succeed as investor». Якщо ви маєте вільний час, не боїтесь конкуренції, думаєте як спортивний фанат, і вам подобається виконувати складні інтелектуальні завдання, тоді активний підхід – це те, що вам треба. Якщо ж ви завжди поспішаєте, мріяти про просте життя, не любите думати про гроші, тоді обирайте пасивний підхід. Деякі люди почуватимуться комфортніше, поєднавши обидва ці підходи і створивши переважно активний і лише частково пасивний інвестиційний портфель, або ж навпаки. Обидва підходи однаково раціональні, і в кожному з них можна досягнути успіхів, Якщо ви знаєте себе достатньо добре, щоб обрати правильний шлях, дотримуватиметеся його впродовж усього інвестиційного життя і тримати свої витрати і емоції під контролем. Вказуючи на відмінність між активним і пасивним інвестором, Грем ще раз нагадує, що джерело фінансового ризику не там, де більшість із нас його шукає в економіці чи інвестиціях. Воно всередині нас самих. Хоробрий не той, хто не знає страху, а хто пізнав його і йде йому на зустріч. Із чого ж тоді почати інвесторові, який дотримується оборонної стратегії? Спочатку треба ухвалити найголовніше рішення – скільки коштів класти в акції, скільки в облігації, а скільки залишити на банківському рахунку. Зверніть увагу, що Грем навмисно розмістив цю тему після розділу, присвяченому інфляції – завчасно зброювавши читача знанням про те, що інфляція – його найлютіший ворог. У розповіді Грема про те, як розподілити активи між акціями і облігаціями, найбільше вражає те, що він не каже жодного слова про вік інвестора. Для розрахунку бажаної частки акцій у портфелі часто дотримується загально положення. Величина інвестиційного ризику, яку ви повинні прийняти, залежить насамперед від того, Скільки вам років? На нещодавній пошуковий запит "вік і розподіл активів" Google видав понад 30 тисяч онлайн-посилань. Основне правило полягає в тому, що необхідно від 100 відняти ваш вік і такий відсоток активів інвестувати в акції, а решту в облігації або покласти на банківський рахунок. Приміром, 28-річний інвестор інвестує в акції 72% своїх коштів а 81-річний – лише 19. Наприкінці 1990-х років уявлення про це, як і про багато інших речей, змінилося. У 1999 році автори однієї популярної книжки стверджували, якщо вам менше 30, ви повинні 95% ваших коштів вкладати в акції, навіть якщо у вас лише помірна толерантність до ризику. James K. Glassman and Kevin A. Hassett Dow 36000 The new strategy for profiting from the coming rise in the stock market Times Business 1999, сторінка 250 Здається, тут щось не так. Може потрібно віднімати 100 від вашого IQ? Чому ваш вік повинен визначати, яку величину ризику ви можете прийняти? З боку 89-річної бабусі з 3 мільйонами доларів статків, солідною пенсією і ватагою онуків було б украй нерозумно вкладати більшість своїх коштів в облігації. Вона вже має достатній дохід, а в її онуків, які зрештою успадкують її акції, попереду десятки років інвестиційної діяльності. З іншого боку… 25-річний юнак, який заощаджує гроші на своє весілля і на перший внесок на оплату будинку, буде несповна розуму, якщо вкладе всі свої кошти в акції. Якщо фондовий ринок зазнає краху, доходи за облігаціями ніколи не покриють збитків за акціями. Ба більше, незалежно від того, скільки вам років, може так трапитись, що вам доведеться терміново продавати ваші акції не через 40 років, а вже через 40 хвилин. В одну мить ви можете втратити роботу, розлучитися, стати недієздатним. Чи хто зна, які ще сюрпризи підготували для вас доля? Несподівані обставини можуть спіткати будь-кого, незалежно від віку. Кожному з нас не завадить приберегти в надійному місці і у ліквідній формі якісь активи. І нарешті, чимало людей відмовляється від інвестування просто тому, що курс на фондовому ринку падає. Психологи твердять – що більшість із нас не здатна сьогодні уявити, що ми відчуватимемо в майбутньому стосовно тієї чи іншої доволі емоційної події. Щоб дізнатися більше про цей психологічний феномен, дивіться надзвичайно цікаве дослідження Денiella Гілберта та Тімоті Вілсона під назвою Помилкові бажання (Miswanting). Коли курс акцій зростає на 5 чи 20% на рік, як це було у 80-х і 90-х роках, Легко собі уявити, що ви не розлучитеся із вашими акціями впродовж усього свого життя. А от коли кожен інвестований вами долар перетворюється на 10 центів, важко встояти перед спокусою перевести кошти в безпечні облігації чи готівку. Замість того, щоб купувати і отримувати свої акції, більшість людей закінчує тим, що купує дорого, а продає дешево. І все, що їм залишається, посипати у голову попелом. А все тому, що обмаль інвесторів має достатньо сміливості, щоб триматися за свої акції, коли фондовий ринок падає. Грем наполягає, що кожен інвестор повинен зберігати 25% своїх коштів в облігаціях. Він переконаний, що ці кошти, притримані на чорний день, не дадуть вам впевненості, навіть коли курс акцій впаде до мінімуму. Щоб краще зрозуміти, який ризик ви можете на себе взяти, подумайте про своє життя. Що буде, коли таке станеться? Як усе зміниться? І як це вплине на вашу потребу в готівці? Ви самотні чи одружені? Чим ваш чоловік чи дружина чи партнера заробляє на життя? У вас є діти чи, можливо, ви їх плануєте? Що буде, коли вам принесуть рахунок на оплату навчання? Ви успадкуєте гроші чи на вас ляже фінансова відповідальність за літніх хворих батьків? Які фактори можуть ударити по вашій кар'єрі? Якщо ви працюєте в банку чи будівельній компанії, стрибок процентних ставок може залишити вас без роботи, а якщо на хімічному виробництві поганим знаком буде стрімке зростання цін на нафту. Якщо ви маєте власний бізнес, то як довго він проіснує? Чи маєте ви потребу в тому, щоб ваші інвестиції підтримували ваш готівковий прибуток? Облігації зможуть це робити, а акції – ні якщо взяти вашу заробітну плату і те, скільки ви витрачаєте, яку суму ви можете виділити на інвестиції. Якщо, проаналізувавши ці фактори, ви відчуєте, що можете взяти на себе більший ризик, який приховує в собі володіння більшою кількістю акцій, то ви належите до тих небагатьох інвесторів, що, як стверджує Грем, тримають 25% своїх статків в облігаціях чи готівці. Якщо ж ні – тоді уникайте інвестицій в акції і, як радить ГРМ, тримайте максимум 75% в облігаціях і готівкових коштах. Щоб дізнатися, чи можете ви довести частку якогось інструменту до 100%, дивитесь текст у рамці «Чому не 100% акцій?». Щойно ви визначили ці цільові відсотки, змінюйте їх лише в тому випадку, коли у вашому житті відбуваються якісь зміни – не купуйте більше акцій тільки тому, що фондовий ринок зростає. Не продавайте акції лише через те, що курс на них падає. Суть підходу Грема полягає в тому, щоб замінити необґрунтовані здогади дисципліною. На щастя, завдяки пенсійному плану 401k можна легко налаштувати інвестиційний портфель на постійний автопілот. Припустімо, ви комфортно почуваєтеся, зважуючись на доволі високий ризик. Скажімо, коли 70% ваших активів розміщені в акціях, а 30% – в облігаціях. Якщо фондовий ринок акцій зросте до 25%, облігації при цьому залишаться незмінними, то ви матимете 75% в акціях і 25% в облігаціях. Задля спрощення в цьому прикладі прийнято, що акції зростали миттєво. Перейдіть на сайт вашого пенсійного плану fwr k або наберіть номер його гарячої лінії і продайте певну кількість ваших акцій, щоб змінити баланс і повернутися до вашого цільового співвідношення 70 на 30. Головне — здійснювати перебалансування портфеля за завчасно складеним помірним графіком. Не так часто, щоб звести вас із розуму, і не так рідко, щоб позбутися можливого прибутку. Пропоную переглядати склад портфеля кожні 6 місяців, не більше і не менше. У дати, які легко запам'ятати, як от е, Новий рік і День незалежності. Чому не 100% акцій? Грем радив ніколи не вкладати понад 70% своїх загальних активів в акції. Але чи стосується це кожного інвестора? Портфель, який на 100% складається з акцій, може мати сенс лише для дуже небагатьох інвесторів. Ви належите до цієї групи, якщо У вашому розпорядженні достатньо грошових коштів для утримання сім'ї щонайменше продовж одного року. Ви стабільно інвестуватимете впродовж щонайменше 20 наступних років. Пережили ведмежий ринок, який розпочався в 2000 році не продавали акції протягом ведмежого ринку, який розпочався у 2000 році. Прочитали розділ 8 цієї книжки і запровадили формальний план для контроля власної інвестиційної поведінки. Якщо ви не можете чесно пройти всі ці пункти, вам не варто вкладати всі ваші гроші в акції. Кожен, хто піддався паніці протягом останнього ведмежого ринку, панікуватиме і наступного разу. А ще… Шкодуватиме, що немає подушки з готівки й облігацій. Таке періодичне перебалосування портфеля корисне тим, що змушує ухвалювати інвестиційні рішення, дотримуючись простих і об'єктивних стандартів. Замість того, щоб намагатися передбачити, куди рухається курс акцій і чи не перебуває часом фондовий індекс Доу-Джонса на межі чергового обвалу, спитайте в себе, чи ви зараз володієте більшою кількістю активів, ніж планували? Деякі компанії взаємних інвестиційних фондів, зокрема TiroPrice, незабаром запровадять послугу, яка автоматично перебалансує ваш пенсійний інвестиційний портфель 401k відповідно до вашої мети, тому у вас просто не буде потреби ухвалювати активні рішення. Основи інвестування в цінні папери з фіксованою дохідністю за часів Грема перед інвесторами, які вкладали кошти в облігації, стояло дві прості альтернативи – оподатковані чи звільнені від податку, короткострокові чи довгострокові. Сьогодні є ще й третій вибір – купувати облігації самостійно чи за допомогою облігаційних фондів. Оподатковані чи звільнені від податку облігації. Якщо лише ви не сплачуєте прибутковий податок за найнижчою ставкою, у податковому 2003 році мінімальну ставку федерального податку було встановлено для одиноких людей, які заробляють менше 28 400 доларів на рік, або для подружніх пар, сукупний дохід яких становив менше 47 450 доларів на рік. Вам потрібно купувати лише неоподатковані муніципальні облігації окремо від ваших пенсійних рахунків. Інакше… Надто велику частку вашого доходу за облігаціями доведеться віддати податківцям. Купувати оподатковані облігації необхідно лише через ваш пенсійний 401k або інший захищений рахунок, з якого не стягуються податки на поточні доходи. А от муніципальні облігації купувати через такі рахунки не варто, оскільки в такому випадку вони втрачають свої податкові переваги. В інтернеті на сайтах investingbonds.com, liebenthal.com можна знайти два хороші онлайн-калькулятори, які допоможуть вам порівняти дохід за муніципальними облігаціями після оподаткування і облігаціями, які підлягають оподаткуванню. Щоб зрозуміти, чи підходять вам муніципальні облігації, обчисліть оподаткований еквівалент дохідності, згенерований цими калькуляторами. Тоді порівняйте дані з дохідністю, яку можна отримати за облігаціями казначейства. Якщо дохідність за облігаціями казначейства США вища, ніж еквівалентна дохідність оподаткованої облігації, муніципальні облігації не для вас. У будь-якому разі попереджаємо, що для муніципальних облігацій і фондів характерний менший дохід і більші коливання курсу, ніж для більшості оподаткованих облігацій. Крім того, альтернативний мінімальний податок, який вдаряє по багатьох американцях із середнім доходом, може звести на нівець усі переваги від муніципальних облігацій. Короткострокові чи довгострокові? Облігації процентні ставки перебувають на різних кінцях гойдалки. Якщо зростають процентні ставки, ціна облігацій падає, хоча вартість короткострокових облігацій знижується не так різко, як довгострокових. З іншого боку, якщо процентні ставки падають, зростає ціна облігацій, і довгострокові облігації матимуть кращу дохідність, порівняно з короткостроковими. З основами інвестування в облігації можна ознайомитись на сайті flagship.vanguard.com. Простіше пояснення сутності облігацій подано на сайті moneycnn.com. Ще один спосіб захисту від ризику – формування інвестиційного портфеля методом драбини, тобто включення до портфеля облігацій з різним терміном погашення. Ви можете зменшити цю різницю, просто купуючи середньострокові облігації з терміном погашення до 10 років, які не злітають до гори, коли їхній бік гойдалки піднімається і водночас не падають до землі. Для більшості інвесторів середньострокові облігації – найпростіший вибір – оскільки дають змогу не грати в здогадки, якими будуть процентні ставки. Облігації чи паї облігаційних фондів Облігації зазвичай продаються як лоти за 10 тисяч доларів, і вам потрібно мати щонайменше 10 облігацій для диверсифікації ризику, що якась із них збанкрутує. Тому не варто самостійно купувати облігації, якщо у вас немає принаймні 100 тисяч доларів для інвестицій. Єдиний виняток – Облігації випущені казначейством США, оскільки вони захищені від дефолту під повну гарантію американського уряду. Інвестування коштів в облігації через інвестиційні фонди – дешевий і легкий спосіб диверсифікації портфеля, а також зручність в отриманні щомісячного доходу, який ви можете реінвестувати у фонд за поточними ставками без сплати комісійних. Більшість інвесторів, звичайно, воліють не самостійно купувати облігації, а вкладати кошти через фонди. Основний виняток — казначейські цінні папери і деякі муніципальні облігації. Багато компаній, таких як Vanguard, Fidelity, Schwab і T. Rowe Price, пропонують великий вибір недорогих паїв облігаційних фондів. Більше інформації за посиланнями: vanguard.com, fidelity.com, schwab.com. І Кількість варіантів вибору для інвесторів, які інвестують свої кошти в облігації, зростають швидко, наче популяція кроликів, тому розгляньмо, що зі списку Грема актуальне зараз. У 2003 році процентні ставки знизилися такою мірою, що інвестори втратили свій прибуток, але існують практично безризикові способи підвищити процентний дохід. Онлайн доступ до короткої довідки про інвестування в облігації за посиланням: www.aai.com/promo/20021118/bonds.shtml. У таблиці 4A, сторінка 114-115 в узагальненому вигляді подані порівняльні характеристики різних видів облігацій. А зараз розгляньмо кілька видів інвестування в облігації, які призначені для вирішення різних завдань. Готівка – це не просто папірці. Як можна досягти максимальної дохідності вкладень? Розумному інвесторові варто розглянути такі альтернативи для розміщення готівкових коштів, як банківські депозитні сертифікати або валютні вклади, які останнім часом забезпечують незначний дохід. Казначейські цінні папери, як зобов'язання уряду США, практично не передбачають кредитного ризику, оскільки замість невиконання своїх зобов'язань за борговими платежами дядько Сем може просто підняти податки або за своїм бажанням надрукувати більше грошей. Термін погашення за казначейськими векселями становить 4%. 13 чи 26 тижнів. Через дуже стисні строки погашення казначейські зобов'язання рідко втрачають від зростання ставки відсотків, що негативно впливає на ціни інших дохідних інструментів. Проте довгостроковий казначейський борг серйозно потерпає, коли зростають процентні ставки. Відсотковий прибуток за казначейськими цінними паперами зазвичай звільняється від штатного, але не федерального податку на прибуток. Коли на руках у громадян 3,7 трильйонів доларів, ринок казначейського боргу надзвичайно великий, тому неважко буде знайти покупця, якщо вам потрібно повернути кошти до терміну погашення. Ви можете придбати казначейські зобов'язання, короткострокові банкноти і довгострокові зобов'язання безпосередньо в уряду, не сплачуючи брокерських комісійних на урядовому сайті ww.publicdept.trues.gov. Докладнішу інформацію про казначейські облігації, захищені від інфляції, дивитесь у коментарі до розділу 2. Ощадні облігації, на відміну від казначейських, не продаються, їх не можна продати іншому інвесторові, і ви втратите процентні виплати за 3 місяці, якщо викупите їх раніше, ніж за 5 років. Тому вони в основному прийняті як відкладені гроші для задоволення майбутніх потреб, як подарунок на офіційну церемонію, яка відбудеться через багато років, або хороший старт для вашого первістка на шляху до Гарварду. Вони виходять номіналом у 25 доларів, що робить їх чудовим подарунком для онуків. Для інвесторів, які можуть без проблем залишити певну суму недоторками впродовж довгих років, Інвестиційні облігації захищення від інфляції нещодавно забезпечили привабливий дохід у розмірі близько 4%. Щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням www.savingsbonds.gov. Чи вдасться обійтися без дядька Сема? Іпотечні цінні папери. Ці облігації об'єднані забезпеченням із тисячі іпотечних заставних по всій країні. Випускають такі акції, як Національна федеральна іпотечна асоціація Fannie Мей» або Урядова національна іпотечна асоціація «Джіні Мей». Проте вони не підкріплені казначейством США, тому продаються з більш високою дохідністю, а це свідчить, що їм притаманний більший ризик. Іпотечні облігації зазвичай мають нижчу дохідність, коли процентні ставки падають, яка стрімко злітає, коли ставки зростають. У довгостроковій перспективі такі коливання мають тенденцію до вирівнювання, тож дохідність залишається стабільно високою. Купити такі облігації можна через фонди, зокрема Vanguard, Fidelity і PIMCO. Але якщо брокер спробує продати вам індивідуальну іпотечну облігацію або SMO, скажіть йому, що ви спізнюєтеся на консультацію до лікаря проктолога Аннуітети ці інструменти, що подібні до страхових облігацій, дозволяють він термінувати оплату поточних податків і отримувати дохід після виходу на пенсію. Постійні ануїтети пропонують фіксовану ставку прибутку, змінні забезпечують плаваючу ставку. Чого справді має уникати пасивний інвестор, то це настирливих страхових агентів, фондових брокерів і фінансових планувальників які торгують ануїтетами за хижацько високими цінами. Найчастіше високі витрати на обслуговування ануїтету, зокрема штрафи за дострокове погашення, які розрядять вас у випадку, якщо ви вирішите повернути гроші до настання терміну погашення, нівелюють його переваги. Кращі ануїтети це ті, які купують, а не продають. Якщо за ануїтетом пропонують високі комісійні для продавця, Покупець має реальні шанси отримати мізерну дохідність. Купувати варто лише ті облігації, які можна придбати напряму від посередників із комісійними, як от Америтас, TIACREF і Vanguard. Зазвичай переміння ануїтети непривабливі об'єкти для інвесторів, яким до 50, які після виходу на пенсію платитимуть податки за максимальною ставкою, і які не внесли максимальної суми на свій пенсійний рахунок 401k чи рахунок IRA. За фіксованими анонітетами із суттєвим винятком тими, що видані TIACREF, гарантовані ставки доходу можуть змінитись. До того ж, можуть бути й інші неприємні сюрпризи. Із докладним і об'єктивним аналізом ануітетів можна ознайомитися в двох чудових статтях Вальтера Абдіґрейла «Income for Life – Money – July 2002» – сторінки 8996 «Annuity Buyer's Guide – Money – November 2002» – сторінки 104-110 Привілейовані акції Привілейовані акції вважають найгіршим видом інвестицій. Вони менш надійні, ніж облігації, оскільки мають лише другорядне право на активи компанії в разі банкрутства, і вони дають менше прибутку, ніж звичайні акції, бо компанії зазвичай відкладають або примусово викуповують свої привілейовані акції, коли падають процентні ставки або покращується їхній кредитний рейтинг. На відміну від процентних виплат за більшість облігацій, Компанія-емітент не може вирахувати дивідендних платежів за привілейованими акціями зі свого корпоративного податкового рахунку. Запитайте себе, якщо ця компанія достатньо здорова і в неї варто інвестувати свої кошти, чому вона платить жирні дивіденди за привілейованими акціями замість того, щоб випустити облігації і отримати податкові канікули? Найімовірніша відповідь полягає в тому, що компанія нездорова, ринок для її облігацій насичений і ви повинні розглядати її привілейовані акції як мертву рибу, що лежить не в холодильнику. Звичайні акції за даними аналізу ситуації, що склалася, дивитесь screen.yahoo.com.stocks.html. На початку 2003 року 115 акцій компаній із фондового індексу S&P 500 мали дивідендну дохідність 3% чи вище. Жоден розумний інвестор, хай як він прагне отримати прибуток, ніколи не купить акції лише через їх дивідендний дохід. Компанія і галузь повинні бути стабільними, а курс акцій прийнятним – але завдяки ведмежному ринку, що почався в 2000 році, деякі акції провідних компаній нині перевищують дохідність казначейських облігацій. Тому навіть найбільш пасивний інвестор має усвідомлювати, що вибіркове додавання акцій до інвестиційного портфеля, який складається лише або здебільшого з облігацій, може призвести до зростання його дохідності і збільшення потенційного прибутку. Докладніше про роль дивідендів у портфелі інвестора дивитись у розділі 19.